Eta erriko etxarekin ahemana zaila dute, lasalatu dute okupatze, ekimen bat egin endute udauntan xeetasunak laster. Frantziak erreforma penala egin berri du, zigor berri bat ekari duena, ertsa durazko zigora, bainan oiperen arabera ez du aldakeretarik ekartzen xeetasunak ondoko minutuetan. Eta urtero ikasle bat biltzen da, aekak antolatzen ituen barnategi desberdinetan, bigarren hastean sartuak dira le, e, ikasleak lekukotasun bat, laste erbenenik zeru estali huri ipatu behar dugu olatzen. Zeru estalia eta euria goizuntan, eta eduriz e, odiak izan enditu goi noa atxalde untan, menturaz atertuko du, e, berezikiko ostaldean, temperaturak ala ere aski gozuak dira, ogoita lau, osketareno, elduko dira atxalde untan. Eta asanek aipatu bezala, Lapurdi iratirat xartzeko debekoak, kendu diote peio Olivier oliviedra pedio sexako komunikazio buruak, iratiko administrazio kontxiloko bikidek, eta ospitalek agiri bateratu bat plazalatu dute, komponbide bat atxemandutela agertuz, eta peio ospitalek segitzen alko du lapurdu, Lapurdi iratian bere lana. Berrian adilazten duen bezala, drapek erabakiak esu moduan hartuzuela adilazizuen, ospitalek sortutako konferen, Konfiantza ezagatik, drapek onartu zuen haipatutako kesuak oinari gabeak zilela. Pei ospitalek segitzen alko du lapordiratiko lokaletan xartzen eta lan egiten, aferaz argitasunak lastergo izberin pei ospital berarekin eta Mikel Epaltzarekin. Eta Franziak erreforma penala egin berri du, zigor berri bat ekarri duena, ertsa durazko zigora, elburua baldinbazen preson kondena automatikoa saiestea, batzuen ustez, ezin lezake elburu hori kausitu Joanes Etxebarria. Zertxadurazko zigor berriak teorian, delitu tipien tako presuntegi edo kartzela zigora automatiko izan ordez, eta gehienez urteko kondena ekarlezaketen delitu desberdinen kasian, presuntegia saihestia da ideia. Epaile baten kontrolpian, hainbat debeku eta obligazio betetzia da preso ez sartzeko baldintza. Azken urtetan delitutipien gatik, presuntegiratu dituenen kopuia hanitxe mendatu da, eta horrek bestiak beste, presuntegien saturatzia ekarri du. Bena ereforma hunek, OIP-en abera, ez du kausituko presuntegiak justia, jadanik existitzen den, kondena baten beita abantzu. Baldintzapeko askatasuna hertsadura pian, edo zurzi avekmizale preu. Presuntegien behatokiaen abea, E reformak jarraiki soziala eskaz du bestiak beste. De litubat egitea zerk pusatzen edo bultzatzen dianik herzia du proposatzen bestiak beste oipek. Kondena berriari egiten zaion beste kritika bat da, ere ez dela peratuen, jarraiki sozialik bultzatzen. Eta nazioartetik din unibertsitateko ikasleak baigorin diraste guzian udako unibertsitate batentzat justizia transizionalaren elkarteak duantolatzen. Justizia transizionala giza eskubide mugimendu bat justizia bakea eta demokraziari lotzen dituenak Liban-Sekarri. Siria, Tunisia, Afganistan, Palestina eta Frantziako ikasleak parte hartzen dute, egunezko itzaldiak berezituen zat badimadira, txekoak filma eta suratxaldiak, behatzi etatik goiti, biletxean publikoari idekiak dira, gaur juanda ogei urte genozidioa iraganeta, hau izanen da gainagusia, biak Euskal Herria bortizkeriaren bururatzeari buru buruz, eta ostegunean Ego Afrikan egia eta berakomatzea. Pariseko uzitegiak Maria Jesus elorza askatzea sortzi mila europa gatu onduan erabaki du joanen ostiralean Madrilgo barajaseko aireportuan ahestatu ezan zenekainean Venezuela tik gibelera telduzelarik, Frantziak 2006an egin euroa du galde bat bazen bere kontra eta Espainiak Pariseat igurri zuan Maria Jesus elorza elgoi bertarada Parisko epailak galdeginako gindako hastegu zizodoni banelo itzeneko komisaldegian agert Zea, donostian bere familiarekin bizitzeko baimena baduelarik. Eta gaztetxe baten eskakizuna egin eta berriz ere ezkoa jaso du Urgunñako gazte asambladak Odilde korral bigarren mandatua betetzen ari dela eta denbora gehiago ezin dutela galdu diote asamblako kideak aziber zapiraina. Orain dela 6 urte sortu zen Urruñako Gazte Asamblea da eta sei urte daramatzate Gaztetxe bat aldarrikatzen eta baita beharra azaleratzen ere. Berriki bildu dira odildoko jala uzapesarekin eta enegarren ezeskoa jaso dute. Hala, egoerari aurre egiteko plaza okupatzeko erabakia hartu dute. Publikoki errandute gainera Agorrinaren 21, 22 eta 23 izanen da. Txomein pobeda, ugakokidearekin dugu eta ekintzaren zergatia, aipatzen digu. Bai, orain, ja, kostan dugula, odilduko jaleke betetzen ola orain, beste mandatu bat, kan dugu bilkura bat bera ekin, eta egin dugu, ola hasi hitu nahi zuela. Eta guretzat, ez da honakakia, olako egoera bat, nahi dugu, seinale, azkar bat eman, hori... Aldatzeko, eh? gazte txerik gabe, eh? jena dit, uh, bai gazte gabe, baina baita ere aktivitaterik gabe uh, gazte entzat. Ikustem behitugu, junian uh, nahi dituela gazte guziak eta kontrolatu, bere aktivitate kontrolatuetan, eta bon, gu ez gira Egitara eh? e ez dute oraindik era bat finkatua baina ideiak etzaizki eskass, orozz, eztabaida itzaldiak filma proiekzioak, kontzertuak eta bar eta bar, egitea aurre ikusi dute eta baita bazkari herrikoi bat ere. hellburua urruinarrei gaztetxe baten lana zein den erakustea da. Eta okupazioa gugilaren hogeita batu geita bi eta hau geitahiruan izalen da eta Eusskagatzuetan ere urbiletik segituko dugun geia. Eta bigarren astean sartzen dira haekako ikasleak urepeleko barnategian eta positiboa agertzen dira urepeleko barnategiaren antolatzaileak parte hartzailearen kopuruari begira apaltze bat senditu baldin bada ere, horrek zergatiak baditu mailaleen erakasle bertan eta lehenik parte hartzailean koppurua aipatzen dauko. Lemiziko ikastaldiuntan he mereetzi ikasle dira, beaz hiru dira banatiak hiru mailetan? eta ondoko ikastalian ogoita uh, xai izain dira. Mm. Ba egia azken, uh, mandeza on, azken bost urte hori etan pixka bat uh, apaltzera joan da, baina ogoita uh, bost uh, doita mar ikastletan ere gertatzen da ono izaitia. Ikastalde bisten atipiagoak dira, bena bera gero egia gure eskaintza ere zabaldu da. Gara ibat uh, udan uh, urre pelen baizik ziren ikastalek egiten, eta orain biahitzen ere badira beste formula batzuekin edo azpagnen Berazikas legoa hor da, behinan pixka bat banatua. Eta bestalde mugaz gaindiko turismoa indartzeko helburuarekin orkestu da Bidasoa paz izeneko txartela. Bidasoa txingudi mugaz gaindiko partzu ergoak, bultzaturiko proiektu unek berrogeita amairu parteide izango ditu ostatu jate txe, gune kultural eta aixialdirako haukeren artean amar mila txartel banatzen ari dira Bidasoa eskualdeko hoteletan eta txartel unen bitartez deskontu edo beharapen bereziak eskaintzen dira urte osoan zehar hondarribia edo endaia bisitatzen duenarentzat. Eta eskoletan sartzeko diru laguntza agogilaren emerezietik goitieukanen dute familiek, sei eta emezortziurteko aur bat edo gehiago duten familiek dute hori eskuratzen, irureuntai irurogeita bi eta irureuntararogeita bost euro artean dira laguntzak aujaren adinaren araberakoak eta antoan Grimanek Donostiako reala uzten du joanenda helduden sasoinean futbolaria Madrilgo Atletikorekin sinatuko du kontratua ondoko egunetan hamar urtezsuri urdinekin egon da eta beste bost maila gorenean profesional bezala hahir urte bakarik zituelela gintzen Donostiart bi taldeek hitz armena egin dute eta mar, milioi euro gatuko ditu, realari jokalaria erosteko Antuan Griezman Makon herikoa da eta hogeita iru urte ditu eta berri hauek bukatzeko emaitzabat, duñibane garaziko garate trinketean atzo diaz eta lokilio meksikanoak berrogeita mar irabazidute etxegarai eta lamurek berrogeita bostpundu egin dituztelarik elduden astean biel eta kurutxarri arituko dira monzondartz eta saldubereren kontra